«Стріляй! Стріляй!» Я усвідомлюю, що Ірма кричиться вже давно. «Треба стріляти, я знаю. Павучиха вже підводиться на лапи. Тільки ти можеш убити свою химеру. Ось тільки б знайти в собі сили». Павучиха не дає мені жодного шансу. З наростів під черевцем, що вигадливо стирчать між тілами Розалін, вона вистрілює мені в обличчя кілька клейких струменів, що застигають на люту білими нитками. «Ляп!» Я миттєво втрачаю орієнтацію і, намагаючись стягнути павутину, ще дужче заплутуюся. Наче мене обмотали харчовою плівкою. Це кінець, зринає в голові. Не рухайся, щоб вона вбила тебе швидко. Ця дика за своєю суттю ідея на вигляд така переконлива, що я підкоряюся, остаточно втративши відчуття реальності. Найважливішим видається саме це – Пережити моторошний болісний момент уведення отрути схожими на тигрові пазури кінчиками хеліцер. Безпомічно на осліп відступаю на кілька кроків, майже відчуваючи уявлюваний біль від павукового укусу. Аж раптом падаю, спіткнувшись об якийсь корінь. Геть інстинктивно кілька разів стріляю, щиро вважаючи, що це кінець. Буде боляче. Надто коли мою нервову систему атакує нейротоксин. Наймовірніше, пекельний біль у хребті стане останнім, що я відчую в цьому світі. Щось не так. Занадто довго. Зриваю павутину, боячись побачити впритул до свого обличчя вісім павукових вічок. Павучиха вайловато звивається на боці, намагаючись підвестись. «Я відстрелив їй дві лапи!» Ірма щось бурмоче крізь зуби і безкінечно довго намагається замінити акумулятор в індукційнику. Її ніби заклинило на цьому, бо, здається, вона не розуміє, що відбувається довкола. «Біжімо!» – кричу і волочу її, схопивши за комір. «Ні!» – Їрма навіть намагається вирватися, схоже, втратила відчуття реальності. «Нам потрібен мотаген!» – силою дотягує її до виходу з лабораторії. «Допоможи!» Кричу й показую на аварійну заслінку. «Допоможи опустити!» І, не чекаючи її, підстрибую, ухопившись за скобу. Чути, як за рогом стукотить лапами павучиха, намагаючись підвестися. Я геть не впевнений, чи зараховується моя панічна стрілянина за спробу убити свою химеру. Я б не зарахував. Ірма підводиться, мені здається, занадто повільно. А ну... Заслінка не піддається. Я тіліпаюся на ній як школяр на турніку. Ірма вагається. Треба повернутися, ти вбив її і благально дивиться на мене. Моєї ваги не вистачає, щоб опустити заслінку. Допоможи мені, Ірму, ну ж! Вона хитає головою і, здається, не плаче. За дві секунди я не знаю, що робити, і тільки смикаюся на заслінці. Аж раптом... Та опускається відразу на пів метра. А потім наче передумала, і я знову не можу її зрушити. Нарешті, отямившись, Ірма кидається допомагати. Але заслінка ніби нагадує, що пробула без уваги цілих 60 років. Я вишу на ній, звиваючись як вуж. Заслінка видає жалібний звук, просуваючись іще на кілька сантиметрів. Аж ось я побачив. Навколишній світ з усіма його химерами, гігантськими павуками і мертвими клонами перестав існувати. Посеред коридору, перелякана, з розмазаними по щоках сльозами, стояла моя донька, моя маленька Ельза. За її спиною з-за рогу виповзав велетенський каракурт, на боці якого бракувало двох лап, і в його руках більше не було ні поспіху, Ані хижої ми тушні. Здобач опинилася ближче, ніж він розраховував. Я відпустив руки, гепнувся на підлогу. Здається, Ірма теж зістрибнула і намагалася вчепитися мені в рукав. Але я легко випручався. Вона несамовито волала мені вслід. Я не чув. Біг щодуху захищати свою крихітну донечку. Мчався, осліплений найбільшим з усіх мислимих страхів страхом за її життя. Не розуміючи, що Ельзі не може бути тут за жодних навіть найфантастичніших обставин, не бачачи, що маленькі ніжки моєї дівчинки не закінчуються там, де мають бути щиколотки, а продовжуються, переростаючи в гомілки вкляклої навколішки Розалін Діла. Страх – це кокаїн. Евін робить глухим до аргументів розуму, і ти бачиш тільки те, що боїшся побачити?»